Так він сказав. Толемах же, послухавши любого батька, вмить гукнув годувальницю і мовив старій евріклеї. Неню, затримай тим часом служниць у жіночих покоях, поки в комору я винесу батькову зброю прекрасну. В домі без догляду вся вона зовсім поблякла від диму, з часу, як батька, нема. А я ж іще був нерозумний. Нині ж прибрать її хочу, де подих вогню не сягає. Відповідь так годувальниця мовить йому Евріклея. «Синку, якби хоч тепер ти за розум узявся і почав би дбати про дім свій та про охорону майна піклуватись, хто ж проти піде з тобою», Тепер, щоб тобі посвітити, заборонив ти виходить, служницям, а світять вони ж то. Відповідаючи так, Телемахтямовитий промовив Гість оцей піде. Не дам я без діла лишатись, хто збіжя з мірки черпає моєї, хоч був би й з далекого краю. Так він промовив У неї ж безкрилим. Лишилося слово, і до покою залюднених двері вона зачинила. Зразу ж підвівсь Одісей із сином своїм світлосяйним. Стали, виносить вони, і горбаті щити, і шоломи, і гострі списи. І шла перед ними палада Афіна із золотим каганцем, і путь їм чудово світила. Раптом тоді телемах до батька свого звернувся. «Батечко, диво я бачу велике очима своїми стіни будинку і сволоки, і балки прекрасні, і соснові бантини, і сохи високі, що їх підпирають, так ясно світяться перед очима, немов би Вогонь десь палає. Мабуть, хтось є тут з богів, що простором небес володіють. Відповідаючи мовив йому Одісей, велемудрий: "Стримай думки й ці, замовкни, нічого мене не розпитуй. Завжди це так у богів, що Олімпом з віків володіють. Отже, іди на ти спати. А я вже тут сам залишуся. Щоб і служебниць, і матір твою перевірити трохи, буде вона із сльозами розпитувати в мене багато. Так він сказав. Телемах тоді вийшов з кімнати і подався із смолоскипом, що путь, освітляв йому прямо до спальні, де він лягав, коли сон наближався до нього солодкий. На Богосвітлу. Еос, дожидаючи, там і заснув він. Сам у Господі тим часом зоставсь Одісей Богосвітлий. Смерть бо всім женихам, готував він з Афіною разом. Вийшла тоді і покоїв своїх пенелопа розумна, ще й не сама з нею разом, Зійшли дві служниці додолу. Крісло поставили їй до вогню, там, де завжди сиділа. Сріблом оздоблене всюду й слоновою костю. Усе це столяр і кмалій робив, і підставку до ніг унизу він їй приладнав. Руном покривалося те крісло великим. В нього ж і сіла війшовши сюди пенелопа розумна. Зверху служниці сюди поприходили білораменні і почали прибирати столи і недоїдків купи, і келихи всі, що пили з них, мужі оті високодумні, повикидали з жаровень вуглини, що вичахли знову дров підклали сухих, щоб тепліше було і світліше.